att intaga era platser så att vi kan börja Mina damer och herrar, jag hör ju på det här fantastiska sålet att ni har mycket att prata om och det har ju Onekligen varit en fullspäckad dag. Vi har ytterligare en timme kvar på programmet för dagen. och Vi började ju i morse faktiskt i farvatten runt inloppet i Stockholms skärgård med ubåtar och annat. Och nu har vi tagit oss ända vägen långt, långt ut i rymden. För nu ska vi diskutera läget i rymden och vad som kan hända framöver. Och hur rymden kommer fungera som en säkerhetspolitisk arena. Och den som kommer att inleda detta passet hos oss eh, idag ikväll är ingen mindre än Sveriges hittills enda astronaut. Han heter Christer Fuglesang och jag tycker vi hälsar honom upp här på scenen med en mycket, mycket varm applåd. Tack så mycket. Tack och jag det är väldigt roligt att vara här. Det har väldigt mycket spännande och... och Intressanta diskussioner och det här blir väl lite annorlunda då. Så jag lovar att inte nämna nåt och en enda gång. Och eh, däremot kommer Ryssland nämnas. Jag kommer att börja med att berätta om mina erfarenheter från rymden. för det som nu de övergår lite till, till framtiden. Och blandar in lite aspekter som jag ser det, Som kanske kan vara intressanta. Hur vi kan använda rymden framöver. Och lite strategiskt också. Så min erfarenhet direkt utav rymden, så att säga. det började med en här annonsen som var en svensk tidning i 1990. European Space Agency is looking for up to 10 astronauts, och eh, vid det laget så hade jag tänkt ett tag att om någon får chansen att åka ut i rymden. Då måste man försöka ta den. Men det är ingen aning om man skulle göra. Visst inte ens att det fanns astronaut i Europa. För att jag såg när. Så jag sökte efter ungefär två år så blev jag uttagen som astronaut. Sen var jag ett år i Tyskland, det var tre år i Ryssland. Och sen kom jag till NASA och var där flera år tills jag år 2020 äntligen blev utnämnd att jag skulle få åka ut i rymden. Nu skulle det börja närma sig att jag skulle åka ut i rymden eh, med en besättning nästa sommar. Men så ungefär ett år efter jag blev utnämnd så inträffade jag en stor olycka. Rymdfärjan föredyckades eh, på väg tillbaka till jorden och det blev mera och mera förseningar. Så min känsla när jag i december 2006 då äntligen kom till Florida från Houston vi flyger faktiskt dit med vår egna flygplan T38er NASA:s flygplan jag ska jag säga men vi flyger själva till Florida från Texas inför starten och vi gjorde en sväng runt startplattan där vår rymdfärja Discovery stod och väntade på oss nu ska vi se om och eh, det var en fantastisk känsla och fem dagar senare, sedan den nionde lokaltid, så var det äntligen dags då att komma in i rymdfärjan och sedan vänta faktiskt ytterligare några timmar. Men när det är så småningom, så ska vi, se om vi kan få lite ljud där också, börja pisa lite här nere. Då har man suttit där uppe ensam i två, tre timmar faktiskt, eller snarare legat på ryggen. Det är inte så bekvämt. Men när du brakar loss, får lite högre volym här nu så vi kan höra braka loss. Då var det bara en fantastisk lycka att äntligen vara på väg ut i rymden. Det är tämligen skakigt kan jag säga, både fysiskt och psykiskt. Men är huvudsak så var det bara utklikt glad. Efter 14 och ett halvt år som astronaut var äntligen på väg ut i rymden. Och det är re rejäla krafter där. Det är alltså 2000 ton som är på väg upp i rymden. För det behövs ungefär 50 miljoner hästkrafter. Vilket man kan påpeka när man stryter sin nya bil med 100 hundra Jag vet inte om det är möjligt men jag skulle nästan alltså förstå släcka de här lamporna. Så ser vi bilderna här bättre. Det är, det är ingen kul att titta på. Så även om det går så förstås Efter två minuter så har de här bostrarna som ger mest kraft och mest skakning. Alltså, de har gjort sitt jobb. De föll ner i atlanten med fallskärmar och kunde faktiskt återanvändas. Det blir lite lugnare, resten är färdigt. Man kan andas ut lite också, kan man säga, den del. delen. Efter åtta och en halv minut, längre tid tar det inte, då är man uppe i rymden. Motorerna stängs av, man kastar som 3 g acceleration till 0G, så att spänner upp eh, sitt säkerhetsbälte och glider ut i kabinen. En helt ny typ av liv väldigt lätt att röra sig, svårt att ställa sig från sig saker, för de flyter iväg så att säga. Två dygn efter vi startade så dockade vi med rymdstationen och redan nästa dag så är det dags för första rymdpromenaden. Och under den här skulle vi sätta en ny del på plats till rymdstationen. Ja, så det här var mitt i bygget av rymdstationen. Det var ungefär halvfärdig då. Och här är den delen som vi hade med oss upp. Det föres med robotar ut till ändarna av rymdstationen där vi sedan här bultdragar. Och om någon har hört att jag tappade någonting så var det en Nummer slags förlängning till som passar till vilken bult man ska. Men det var på slutet som du var. Nästa dag så skulle vi fälla upp sol, en solpanel som sen skulle flyttas senare. Men det gick inte riktigt som det var tänkt. Jag var tänkt att göra med några kommando in och ifrån rymdstationen. Men de här solpanelerna hade varit där mycket längre än vad tänkt på grund av den här olyckan. Så det är som en karta som man försöker väcka ihop med utdraget Det funkar ju aldrig riktigt. Så när vi väntar på hur det skulle lösa sig så fortsätter vi i det förplanerade programmet, vilket här är en rymdsform i Här är ni såg som en besättning där uppe. Och sen det är det så alltid viktigt att man rätta för alla vad man gör. Så vi hade en direkt uppkoppling med Stockholm och till och där satt kronprinsessan vi gjorde lite tyngdlighetssexperiment. Vi demonstration. De vill inte godkänna det här som världsrekord. De tyckte det var lite fusk att göra i och sen till min uh, ledare kan kan nästan säga det, så fick vi beskedet hey, där nej grabbar, ni får nog gå upp till en rym från rymdpromenad till och lösa, fixa även solpanelen. Och det var jättekul utmaning för det hade vi inte tränat på. Och till slut så gick det med hjälp av alla från jorden, från som var inne i rymdstationen och vi två sådana där ute. Och så lämnar vi rumstationen. Där är lastutrymmet på rymfärjan tomt. Där hade vi alltså haft den här delen som hade med oss upp och bygga rumstationen. Men vi hade fortfarande lite arbete kvar att göra. Det var några små experiment som skulle skickas ut från rymfärjan. Och bland annat där skulle studera de restgaser som finns uppe på flera hundra kilometer höjd. Så, Två dagar före julafton gjorde vårt av en perfekt touchdown tillbaka efter Florida. Och eh, det är tur att han gjorde det. Ja, för man har bara en chans när man landar i När den kommer tillbaka är det som ett glidflyktal, ett väldigt klumpigt sådan. Så man måste liksom landa första försöket. Och det, det gick i alla fall alltid bra, alla gånger han gjorde det. Eh, ja visst ja, var han där istället. Eh, och eh, ja, det var en fantastisk resa. Och det är ju, Tyngdlösheten, utsikten över jorden och lite pricket över i att det är då och det här otroliga kortet tog vår faktiskt som någon blogg kallades årets resebild 2006. Sedan var det kommentarer nere under den där var någon som hade skrivit det typiskt fake så jag måste ha Photoshop jobb. Man brukar säga nej. Jag var där, så jag vet att det där är äkta. Det ni ser där för övrigt är Nya Zeeland. Med sydön till, till, till vänster. Som tur var behövde jag inte vänta 14 år till för att få en ny resa upp i rymden. Faktum var att min chef, allra högsta chefen FESA, någon månad efter träffade honom första gången efter den här flygningen 2006. Och sa han liksom, bra jobb. Vi, vi har någon liknande flygning till dig med NASA här snart framöver. Men sen, that's it for you. Bra besked, jag får flyga igen. Dåligt, det blir inget efter det. Hittills har han hållit sitt löfte nu är det kanske dags att bryta, men det här är bilden från andra starten i slutet av augusti 2009. och man kan se att rymdfärden åker upp någon som har haft kameran kameraobjektivet öppet då i, i flera minuter så kan man se ut som att den kommer håller på att sturta ner igen. Men, men, men så är det inte, utan vad som händer här när man ska åka upp i rymden att först måste man komma högt upp över atmosfären. Så att det inte är någon luft kvar som kan bromsa för att man ska få den höga hastigheten man måste ha för att stanna kvar där uppe. Närmare 28.000 km h och det tar lite tid även om man accelererar med 3G på slutet Då då följer man liksom jordens krökning. Så det är man ser. och eh, för att få ännu mer förståelse över svårigheten uppe, Skicka upp grejer i rymden kan man säga att när man är där uppe är 90 95 av energin, det är kinetisk energi. Det var några få 5, 10 som är potentiell energi. Nu är. Nu så är vi på väg här för andra gången och närmar oss rymdstationen ungefär två dygn efter det där fotot togs. Och eh, den här gången är rymdstationen nästan helt färdigbyggd. Som ni ser har vi fyra solpanelspar. Och eh, well, TCS, det här är en av de Happy? spännande rökulikerna Det är dockningen och då do like flyger ben. befälhavaren vad yeah, okay. yeah, no. yeah. yeah. Här är han alla sju ni okay. hjälper till på att på ett annat sätt. 0, 0, 0, 0, det här är okay, rymdstationen nice. här ser ni rymdfärgen som liksom närmar sig. Min uppgift här är line. att fokusera en kameror, kameran och ansvar för dockingsanordningen, där ringen. Där. För om man tittar på en kamera som visar ett så här, målkors som det gäller att sikta in sig på. Det får inte gå för fort, och får inte gå för långsamt. Så att det, det är lite nervöst kan man säga. Här ser ni man tittar på. Vi har fått kontakt med rymstationen. Men vi väntar fortfarande på några besked All right. att är okej okay. när han limnar signaler. Där right, right. right. yeah. yeah. fick vi yeah. yeah. det. Yeah. Framförallt med fel var en väldigt glad. Yeah. Det var väldigt finsamt om han hade missat det. vi kanske flyger tillbaka. Sen så kan vi efter ett tag, då, när allting är luftigt och kollat, och sådär, öppna luckan in till rymstationen. Där det här laget bor sex personer. Nuftigen är det alltså full besättning, sex personer. Och de är där faktiskt ett halvår i taget. Och befälavare var ryssen Genadi Padalka. Han slår där chefsklockan. Det är liksom tar de nu kommer gäster ombord. Det händer inte så ofta. Så de är lite glada. Förutom Genadi så är det en annan ryss roman. Det var två amerikaner, det var en kanadensare samt en europeisk kollega till mig, Frank Devin, från Belgien där. Så, sen jobbade vi där tillsammans i ungefär en vecka, alltså 13 astronauter från fem olika länder. Vår huvudlast den här gången det var massor av förnödenheter, reservdelar, ny forskningsutrustning som vi hade i huvudsak i en modul som är tillfälligt kopplade till rymdstationen. Så här var rymdfansk lastutrymme, tog robotarmen och förde över den och dockade den till en, liksom en, en, en ledig port. Och så här såg det ut sen när vi skulle lasta ur. En liten langa kedja tyngdesjön. Så där var det alltså mycket till besättningen och mat och sånt, rena kläder, lite post också. Men, men också en hel del forskningsutrustning. Det var ju ett laboratorium vi har byggt där uppe trots allt. Och här kan ni se att det är kul att jobba i tyngdligheten. Ett experiment var lite speciellt. Det här hade vi i rymdfäns kabin. Därför i den här lådan så var det faktiskt sex möss. Så ska det skulle forskas med mössen hur deras ben försvagas i tyngdligheten. Tyvärr så tre av enheterna expired som NASA uttryckte det. Jag vill inte riktigt tala klarspråk där. Det, också, det är en reservdel. En rymdpromenad jag gör. Jag håller här en stor tank. Ammoniak som är 850 kilo. Så är att ammoniak används som kylvätska på utsidan och om det läcker och sånt här så måste jag ha reservdelar där uppe. Ja, här vinkar jag under en av rymdpromenaderna där uppe. Här visar Frank Gvinn också ett annat sätt att hantera saker och tyngdlighet. Jag flyttar om det och matlådorna från. Den här modulen då. Frankrike senare för den första befälhavaren på Rymstationen som varken kom från USA och Ryssland. USA och Ryssland är de, liksom de största ägarna, bidragsgivarna. Så att de har också de flesta befälhavarna. Nikol Stott leker lite tyngdlösheten. Jag kan säga att det här kanske man ska göra de första dagarna. Då är det lite illa i magen. Men sen är det väldigt roligt. Och det här är en ny typ av bunny jumping. Sista kvällen så samlades vi alla 13 runt ett av de två små borden som finns där på rumstationen och hade en liten gemensam middag. Och mycket maten är alltså sådana här påsar och konservburkar. Man kan ta med sig lite eget också, ni känner säkert igenom här så Det är alltid trevligt att bjuda sina kamrater på lite mat hemifrån. Och det kan man på aviser. Men även från snabbt kan misslyckas ibland. Han fick ändå bli av felhavare sedan och sen så skålar vi här i faktiskt ja, urin. Nästan urin. Det är renat. Så vi försöker återanvända så mycket som möjligt. Så även alla kroppsvätskor kommer ut så att säga, renas och kan återanvändas och så lämnade vi rumstationen och vi flög ett varv runt och det kanske de mest vackra bilderna jag fick och det känns ju lite. Tråkigt också för att jag visste nu skulle jag inte komma tillbaka där, men samtidigt var jag väldigt stolt och för att bygga den här otroliga saken upp i, i rymden. Rymdstationen International Space Station, som alltså började byggas, första delen skickades upp redan 1998, den, sen, den där delen där. Och permanent bemannad nu i över 14 år och sen eh, mitt på 2009 ungefär normalt sett sex personer som alltså är där ett halvår i taget. De kommer och åker eh, sen lång till med ryska Sojus-kapslar. Eh, höjden är ungefär 350-400 km, Vilket är en ska säga, balanskompromiss på att man måste ha tillräckligt dövan för all atmosfär så att det inte ska bli bromsa hastigheten. Men man vill inte vara för långt bort, för det kostar ju mer ju längre man upp man ska, trots allt. Inne i de här cylindrarna då, där eh, astronauterna bor och lever. Där har man en helt vanlig atmosfär som här på, på markytan vid, vid havsnivån. Men förstås det är och det är det som är det mest eh, speciella. Den här internationella rymdstationen som eh, ni också ser här i måtten, alltså över 800 meter bred, 450 ton. Det är ett fantastiskt eh, internationellt samarbete. Det är en av de stora fredsprojekten eh, som vi har haft de senaste 20 åren också. Så, som kom ut av efter Sovjetunionens sönderfall. Man ville framförallt USAs sida se till att inte experter i rakettekniken skulle grida väg till Rogue states som kallas så man ville gärna se om man kunde hjälpa Ryssland som hade tänkt bygga en ny rymdstation Samtidigt hade man problem hemma att motivera varför man skulle bygga en stor rymdstation Och en lösning har här låt oss bygga här tillsammans och det har inte alltid varit ett lätt samarbete, men framförallt i USA och Ryssland har blivit som tvungna att samarbeta. och Det har gått väldigt bra. Jag ska säga över vad skulle jag ha trott själv? Det har ibland låtit liksom Amritsas ah, rädd att de här ryssarna ska bara bara pengar och kan ingenting. Och Ryssarna har sagt att Åh, här säljer vi ut all vår kunskap till Amritsarna för ingenting. Men, men sådana här projekt är ju väldigt stabiliserande och Hittills har i alla fall inte det som hänt på marken liksom orsakat att det här har gått dåligt. Det har varit mer en no lite retorik tror jag, på allra högsta politiska nivå. Vi hoppas att det fortsätter. Och faktum var så att det nominerades fredspris i, i fjol. I en slags analogi hur man tänkte när man, man gav EU då, eh, fredspris. Ni ser också här färgkoden att det mesta är alltså amerikanskt. Det är det gula här. Sen är det röda rysk. Den där biten kan man säga kanske vara orange för den var faktiskt byggd i Ryssland men betalts så småningom av Amrishana. så, så det, det, det var första som skickades upp. Det där är Europas del. Så inte någon större partner i redan. För att gå vidare lite på det här då, hur fred, arbete i, Ryssland kan, i rymden kan liksom bidra till, till fred, så kan man säga historiskt. Vad var det som drev mån. Reset, ja, det var ju en kapplöpning mellan USA och, eh, och Sovjetunionen på den tiden. USA kände sig att de måste visa sig själva världen att de är bäst och det var fatta. Men när man väl hade gjort det landat på månen då i 1969. Då så var det inte någon stor anledning att fortsätta driva det här så drastiskt och så mycket. Och Istället så blev det en av första liksom verkligen manifestationer till att man började avveckla kalla kriget lite grann. Det var den här när en Apollo och Soyuz som alltså den ryska sovjetiska på den tiden, De dockade i rymden 1975 och här ser vi snabbt från bägge parter som liksom träffas uppe. De skålade väl inte det trente fick göra så att säga. Men det, det säger en, en del där. Men annars så bort från det så kan vi säga att vi har byggt den här rymdstationen. Dels för att lära oss att komma längre bort i rymden, förbereda oss att åka till månen och mars. Men det är också byggt som ett fantastiskt laboratorium därför att det erbjuds unika forskningsmöjligheter där uppe. Framförallt tyngdligheten förutom vyerna både uppåt och neråt. Och tyngdligheten kan man utnyttja till att forska på allt från faktiskt, fundamental fysik, biologi till medi medicin. I tyngdligheten så uppträder saker och ting på ett nytt sätt. Man kan koppla bort fenomen som konvektion, luftströmmar till exempel. Ett ljus brinner där i rummen, därför att varm luft stiger uppåt, men i tyngden. När det... Men att det är varmt i tyngdlighet ingen roll, så då blir det inga luftströmningar. Då kan man studera till exempel förbränning bättre, också, vilket man också gör. Då, för att kan lära sig att göra bättre och renare förbränningar. Ett stort område är medicin och faktum är att astronauter är definitivt försökskaniner. Det går inte en dag där uppe utan att astronauterna utsätts för något slags experiment. Och det beror på att nästan alla kroppens system på något sätt påverkas av tyngdlösheten. Det på kort sikt och det på väldigt lång sikt. Det som på lång sikt är till exempel att skelettet urkalkas i min sätts ner. Till och med hur man uppfattar saker blir annorlunda tyngdsheten, därför att man har inte en referens. Man känner inte var som är ner och det är här ett experiment i min italienska kollega Paolo Nespoli. Han ska titta på någonting och så ska man ta hans järnvågor samtidigt EG och visar sig att man uppfattar grejerna lite annorlunda tyngdshet. Något som nästan känns självklart kanske är det att balanssinnet påverkas när inte man får de här signalerna från tyngdkraften. Så, så avtrab, avtrubbas av balansinnet efter ett tag, så när man kommer tillbaka till jorden och ställer sig upp, då börjar man känna sig väldigt tung efter att tyngdligt bara två veckor. Men om man börjar gå så går man inte svajigt också. Och Det här har forskare studerat och jag, några experiment som jag deltog i, och man har lärt sig av det här hur det sedan återanpassar sig när man får nya rön om hur balansinnet fungerar. Som bland annat leder det att man nu kanske kan hjälpa folk som är kliniska balansproblem på jorden. Jag gjorde precis efter landning. Jag kan säga att det var inte riktigt roligt. Men vad gör man för forskningen så säga. Ett annat område är materialfysik. det finns väldigt mycket inom fysiken vi kan titta på där uppe, men ett specifikt område är materialfysik. Och vad ni ser här nu om det här fungerar. Det där är röntgenbilder, video med röntgen, där en legering som är smält stenar. Och det här görs på marken och på grund av då liksom att stenarna lättast flyter upp så man får störningar. Det ja, här är det tyngdlöshet, då blir det inga störningar. Man kan lära sig bättre detaljer hur processen går till. Kunskap som man sedan kan använda till att göra nya material på jorden med liksom nya processer. Och sen här experiment har bland annat lett till ett nytt material en, en legering i titanium och aluminium som man nu kan ha lättare delat flygplans motorer, vilket flygplanen med lättare att spara bränsle. Det som är roligt här speciellt då att man behöver inte alltid åka till rymdstationen. Just det där ni såg där det var gjort i den här raketen som skickades upp i S-range så att S-range där skickar vi upp raketer mest för forskning, tyngdhetshet och även atmosfärsfysik. Eh, och eh, det är en fantastisk strategisk tillgång som vi har där uppe, förutom att vi kan skicka upp de här raketerna som går rakt upp och rakt ner, så har vi också datamottagningsstationer. Eh, därför det är alltid det alltid bra att ha dem långt nära poler, för satelliter går ofta över där. Och där tar vi ner data, inte bara till europeiska satelliter, amerikanska och kinesiska. Så det är en väldigt tillgång. Det är också så att... Jag tycker man skulle börja titta mer, vi kan, inte bara jag, andra tycker också att kan vi skicka upp satelliter därifrån, satelliter blir mindre och mindre. Man skulle kunna tänka sig skicka upp satelliter därifrån, vilket ger oss en ytterligare en strategisk tillgång. Och eh, att kunna skicka upp egna observationssatelliter, det är något som militären skulle nog tycka vore bra om vi kunde göra. Eh. Hur är det att bo där uppe då? Ja, eh, tar att börja med en sak. Ta vara på resurserna därför att det är trots allt dyrt och skicka upp grejer och det är något vi jobbar mycket på. Jag nämnde det här med vattnet som vi återvinner. Jag brukar skryta med att det är procent grön el. All el kommer från solpanelerna. Det är ingen som slår. Men andra grejer som vi försöker lära oss det är liksom hur kan man återvinna koldioxiden som är ute andas så att man ändå när man skickar folk till mars och är borta kanske flera år utan att kunna ge flera förnödenheter så kan man ha. Slutna återvinningssystem. Vi börjar odla saker där uppe. Här nyligen en av snott där som körde lite sallad. Vi fick ni inte riktigt äta upp det där för det var första de var nere och testade först. Men på sikt kan vi äta grejer där uppe. Och apropå äta grejer då. Det som äts kommer ut förr eller senare. Och en fråga som alla brukar ofta vilja ställa men kanske inte alla vågar ställa. Nu slipper ni så att säga ställa det. Galaktisk påträning. Nu så att allting vi gör där uppe, det tränar vi väldigt noga innan och då även toaletten förstås. Så NASA har då utvecklat några träningsmoduler till sina toaletter som vi hade med oss. Det här var den vi hade med ungefär samma på rymdstationen och sen kan det inte någonting kallas för ett enkelt ord i rymdsammanhang som fick där waste collection system, skräpuppsamlingssystemet. Och om man nu då ska göra nummer ett, som rysarna kallar det, litet jobb kallar ryssarna, så då är det ganska lätt man lyfter den där slangen och startar en slags dammsug där inne. Sen tar man sin personliga tratt därifrån och så sätter man på den där. För ryssarna har inga personliga trattar, om man Sen är det bara lätt att göra. Men och kvinnor har förut samma typ av trattar. Men om man nu ska göra nummer två, eller stort arbete, då är det betydligt knöligare. Eh, till att börja med så får man se till att man inte glider bort när man då sitter där och jobbar. Så där ser ni fötterna sett fast, de där grejerna när man över låren. Eh, sen så är det då att få lite sug och där får man ett väldigt litet hål. Trots det är svårt till få med sug. Så kan man nog inte stoppa ner papperna där, för stoppa ner där. Och sen är det en lucka där så man inte får glömma att öppna. Om det är kul. Men då var det liksom några träningsingenjörer som blev lite oroliga. Det är väldigt ett litet hål. Och... Eh, Tyngdöshet. Man kanske inte känner hur man sitter. Ja, då byggde de träningsmodul nummer två här. och Där är en kamera och där är en videoskärm. Så, nu, nu är ni redo att åka ut i rummen om ni skulle få chansen. Annars när man är i rummen så är det någonting man aldrig tröttnar på. Det är att titta ner på jorden. Och vad det är fantastiskt vackra värld här. för det bara tar 90 minuter att åka runt jorden så förändras ju hela tiden. Och det kan vara fascinerande färger och former. Som en sån här atoll i oceanen. Ibland så ser man spåra mänskliga konstruktion. Man kan inte se kinesiska muren, även om det ibland sägs så. Men det här är faktiskt inte ett konstverk. Man skulle kunna tro det. Det är en konstgjord sjö. Det här är en flod i Kamerun och en biflod och den är uppdömd. där så har det blivit en sjö upp i flodarmar. Och på grund av att solen står så lågt så har det fått den här tjusiga reflexen. Men direkta spår av mänskligheten och att vi verkligen har en civilisation på den här planeten. Det får man på natten. Och vad nästan det mest fascinerande. Det var att glida över jorden på natten. Det är som att glida fram över en enorm karta. Och är det de områden man känner igen. Då ser man stora fläckarna som är stora städer och små fläckar, små städer. Och städer ligger ofta längs kusterna, så de är liksom utlinjerade. Ja, ni ser säkert vad det här är. Det är ju Italien, södra Italien. Och det här är Neapel. Man kan se om man... Har bra ögon, en svart cirkel där. Det är faktiskt Vesuvius, det är en nationalpark, så där får man inte bygga. En annan är att alltså var runt jorden, man ser inga gränser mellan länder. Och om man då glider fram över områden där man vet att det är och sånt där, då får man ytterligare mer tankeställa Varför bråkar vi om de här gränserna nere på jorden? Det är en planet vi måste ta hand om tillsammans. Där var vi, som jag sa, från fem olika länder, en efter kultur. Och och jobbade tillsammans och löste problem tillsammans. Vi Måste göra det här också. Nu är jag ju på optimist och jag tycker att det går ju trots allt i stora perspektiv åt rätt riktning, men eh, det kunde gå fortare. Och eh, om ni inte har insett det, jag kanske ska säga det här röda havet. Här är Nilen, det gröna på, till, till vänster och här har vi Sina och här uppe gasat. Exempel. Eh, det är också ytterligare en sak som slår är hur skör och tunn atmosfären verkar. När man ser, om man behöver aldrig vänta länge, för får man en vacker bild i soluppgången, solnedgången. Det tar 90 minuter åt varmen. Det här är den svarta jorden. Här är den den svarta rymden. Här skymtar ni rymdfäns kärtfena. Det här tunna färgsiktet, det är liksom hela vår atmosfär. 100 km ungefär, så att rymden börjar på 100 km. Och det är bara de nedersta 5 procenten som är tillräckligt mycket syre så att vi ska kunna leva utan vår eget rumköp. Med tanke på hur mycket vi sprutar ut i den här atmosfären just nu. så ger ju anledning till att vara försiktig så att säga. Och det är helt klart att rymden är ett utmärkt liksom, plats för att studera väder, klimat och mänsklig påverkan. Och jag skulle vilja påstå att vi har lärt oss mer om jorden och klimatproblemen från rymden än från att, så att, så att studera jorden direkt på plats. Och det är inte bara liksom vad vi gör i atmosfären. En annan. Jag bara visa ett en exempel här hur man kan se förändringar lätt från rymden. Det här är Aralsjön i ja, mer mellan Just Kazakstan och Uzbekistan, en gång tidigare i Sovjetunionen som var världens fjärde största insjö. Men Redan på 30-40-tal började man använda vattnet, de två flogna dit, till att konstbevattna. Vilket i princip kanske vore bra om man inte använder allt vatten. Så, att, eh, så här såg vi 1989, då hade man krympt en del. Men här ser ni hur, bara på tre år, men 2006 och 2009, ja, fyra år, hur nu nästan hela sjön är borta. Och eh, de här grejerna blir liksom mycket mer synliga. Det är någonting som vi i Europa faktiskt ser väldigt mycket mer på att jobba med klimatfrågor och vi har ett stort projekt som heter Copernicus där vi liksom ska skicka upp många satelliter för olika aspekter av miljöproblemen. Och någonting annat från att studera då ska jag säga, uppifrån, det är ju för en militära synvinkel. Ja, spioneri kan vi kalla det. Personen tror att det gäller med spioneri från rymden är väldigt bra. Jag tror att det är bra ju mer vi ser vad de andra gör. Då blir det mindre misstänksamheter och mindre kanske felaktiga beslut. Så att jag, jag skulle nog vilja påstå att det spioneriet från rymden närmast är fredsbevarande. Något annat som vi också utnyttjar rymden till, som har helt klart militära anspelningar, det är navigationssatelliter. Och här håller då Europa på att bygga upp ett eget system som heter Galileo, som är då konkurrerar kan man säga, eller kompletterar det amerikanska GPS Global Position System. Och faktum var att när Europa gick ut med de här planerna så var amerikanerna väldigt missnöjda. De försökte på ganska många sätt stoppa Europa för att göra det här. Så trots att vi samarbetar väldigt mycket så de vill gärna vara med. Var säkra på att de har ledningen och sådär. Nu har de accepterat det. och sådär, Men det ledde bland annat till att GPS släppte på en störning som de hade för att man inte skulle kunna få riktigt bra positioner. Ja, nu hoppar jag fram till blicka framåt istället. Och vad händer nu då? Framförallt på det bemannade området som är mitt specialgebitor. Ja, det är rymdstationen som kommer att användas minst till 2020. Det är jag alla överens om och finansiering. Är väl klar nu. NASA förestod för ganska precis ett år sedan att vi ska fortsätta till minst en 2024. Och där är väl möjligen att det som händer just i Ukraina nu då kan sätta det käpp i benet. Innan dess så tror jag Ryssland inte hade någonting emot det där. Men det får vi väl se då. Tekniskt skulle man kunna använda rymdstationen längre än så. Men det får vi se om finanserna finns. Men det finns mycket annat som händer. Eh, kanske jag med att, säga att Rymdfärgerna är ju pensionerade sedan 2011. Men inte så att NASA eller USA inte jobbar längre med bemannad rymdfart. Även om en del tycks tro det. Men bortsett från NASA, det som är verkligen spännande som händer är att det är många privata aktörer som kommer in och börjar skicka upp saker i rymden. Och då inte bara kommunikationssatelliter utan även på bemannade områden. Och den främsta av alla det är den här superentreprenören Elon Musk som också ligger bakom Tesla elbilen. Han tyckte för ett antal år sedan att NASA var alldeles för långsamma. Jag vill, vi måste åka till Mars. Jag bygger min egen raket. Hahaha, ha, Så hela världen. Men han gjorde det. Och det här är hans raket, Falcon 9. Den har nu fungerat väldigt bra i flera år. Han byggde den där kapsen Dragon som nu då skickar förnödning till rymdstationen. Och visst utbildning utvecklingsbidrag fick han från Nasa, men nu har han liksom då ett kontrakt på att skicka grejer till, till rymstationen, slags space FedEx. Kan du skalla? Och den där kapsen, den överlevde även att komma tillbaka till jorden så att det, den landar nu liksom med i i havet och om några år så kommer den också vara färdig att ta upp astronauter. Han jobbar också vidare med att nya teknologier så att första steget på den här raketen nu håller de på att utveckla en teknik, så att den ska kunna lämna från sig liksom det som ska hela vägen upp i rummet. Då återvänder den till startplattan och landar eh, vertikalt och ska kunna återanvändas inom några dagar. Det här gjorde de en test på i lördags, när de skickade upp sin senaste. Eh, det är bra. De skulle landa på en platt, eh, form i oceanen, i Atlanten. Eh, de träffade rätt men det blev lite hård landning. Men de jobbar vidare på det. Jag tror att de kommer att lyckas så småningom. Och för övrigt den här, som ni ser här är hur rumstationens robotarm greppar den där. Och det hände idag tidigare. En annan väldigt känd är ju Richard Branson här med Virgin Galactic. Och är den här som hade en tragisk olycka för ett par månader sedan av en av testpiloterna av Men där är det frågan om att inte åka i bana runt jorden, men åka upp strax över 100 km höjd, uppleva tyngdesätt i tre, fyra minuter sedan komma tillbaka. Så jag kunde ta sex passagerare ut gången med två piloter. Och nu har de ju fått en rejäl setback då, men jag skulle säga att det kanske försenar allting ett år. De kommer säkert att uh, lyckas och uh, de har redan sålt en uh, sex, sju, uh, sju 800 biljetter. Det går bra och det finns mycket annat. Uh, SpaceX funderar också på. Planer på mycket större raket som man kunna åka när man ska till mars så småningom. Det finns ett förra Bigelow som gör sina moduler som tänker göra rymdhotell. Andra förhållkoster där, och inget av dem liksom är NASA som betalar. Men det är inte så att NASA inte gör någonting heller. NASA i hur, jag ska säga, i, i hur man brukade jobba... De jobbar på två stora saker relativt bemannad rymdfart. Det, det ena är en kapsel som heter Orion, Orion som ska kunna ta fyra snauter till månen och ännu längre bort. Och det som är riktigt kul här med europeiskt perspektiv är att den här solpanelsdelen, där, den kallas Sörjus-modulen, den kommer faktiskt Europa bidra med. Så där är vi direkt med när det sen då småningom ska gå vidare mot månen. Den ska skickas upp med en ny raket, eh, den här som heter Space Launch System, som dessvärre... Väldigt dyr, så att, för att se om Nasas budget är ungefär fortsätter som den är. Då har de råd med en vartannat år, och det är svårt att bygga ett program på det. På tal om budgetar, varför ger en idé då hur mycket pengar pratar vi om? Nasas årsbudget näst det här året är ungefär 18 miljarder dollar. Det kan jämföras med ESA, som är ungefär 4,3 miljarder euro. Nu är det så i Europa att det är mer pengar till rymden än bara här, 1,7 en miljo, miljarder gör ungefär via EU, och olika länder ger lite extra också. Eh, Ryssland, som är nästa stora, så att säga. Nu är det svårt med rubel, så där, och jag inte, om de här siffrorna hittade var att det i års bör vara ungefär 200 miljoner miljarder rubel, som motsvarar ungefär 3 eh, miljarder dollar. Sverige så, så att, får vi rymdstyrelsen 900 miljoner kronor per år, men kommer andra pengar där till också så att man lägger ihop allting för en och en halv miljard kronor per år. 150 kronor per person år i, i Sverige i rymden. Klämfas med USA igen. Så förutom NASAs pengar eh, får ä, ännu mer till amerikanska militären. Så där rundas tal tusen kronor per person och invånare år. Så att det är lite relationen hur man satsar på rymden på olika sätt. Och här är ett exempel på, på vad NASA eller amerikanska militären gör. De har byggt ett hemligt minirymdfärja, skallas kallas X-37. De tog över från projekt NASA började med en småningom. Den där lilla rymdfärjan landar automatiskt tillbaka som en stor rymdfärja på en landningsbana. Och har gjort tre färder. Den sista var nästan två år. Vad gör de med den? Ja, det vet vi inte riktigt, men sannolikt så spanar de. Det är väl den bästa gissningen. Och testar teknologier och sådana där saker. Det finns ju andra aktörer som inte man har hört så mycket om för Och huvudaktören där i Kina. Kina har faktiskt haft ett bemannat program sen slutet på 90-talet. Och Den första bemannade flygningen gjorde de 2003. Sen dess har de gjort fyra till. Och de har en kapsel som liknar sojus de har byggt en rymdstationsmodul som de har varit där med en besättning på tre personer. Och de säger att de ska göra en egen rymdstation som de har skjutit på några år, 2022. Det som är intressant är att de öppet nu bjuder in andra länder att vara med där. På konferenser och så sa de till och med att ja, ni kan bygga en modul och koppla till vår rymstation. Så de vill vara med och jobba faktiskt. Och de har definitivt månambitioner. De har inte sagt att de ska skicka människor till månen ännu. Men de har skickat eh, obemannade saker. Ja, okej. Okay. <laughs> eh, och tillbaka till månen. Det är det som jag tror blir nästa steg. Och eh, det är någonting som vi nu tänker oss, det gör vi tillsammans. Eh, det ska förhoppningsvis bli ett projekt. Det är det alla fall vi diskuterar. Och hoppas att det inte problem på jorden vi ska sätta käppar i jule för det. Och sen ändå så blir det mot mars. Varför gör vi nu så mycket allt sånt där. En av grejerna som jag tycker man absolut bör trycka på förutom allt annat. Det är den inspirationsfaktorn som rymden har. Och det här schemat uh, visar lite grann. Och ni ser här, det är år. Här har vi 1960. Och Apollo-programmet i princip. Här var då sista apollo Den där svarta kurvan, det är mycket pengar som NASA fick i årsbudget som mest över fyra och en halv procent av deras statsbudget. De här kurvorna med en fyra års förskjutning maximum, Det är hur många doktorer som examinerades i fysik, ingenjörsämnen och matte respektive och svårt med orsak och garanterat vad som orsak verkar, men en väldigt intressant korrelation därför det tar ungefär fyra år att bli, bli doktor. Och det där med inspiration är nånting som vi använder i Sverige då också. Och bemannade rymdfark är kanske mest inspirerande. Jag jobbar 2000 för rymdstyrelsen. Och där så är mycket av arbetet att åka ut i skolor och prata och liksom stimulera barn till att kanske börja plugga mer och ännu mer specifik teknik naturvetenskap. Och skriva några böcker för för barn. Ju som eh, och man kan göras, och visa sånt här till exempel. Det fascinerar och inspirerar. <laughs> Var fascinerar? När vi dricker i rymden så brukar vi fylla en påse med lite vatten kanske och pulveris som det står kaffe på. Det smakar inte kaffe. Men en variant är att liksom göra en liten en boll som sådär, så så kan smaksätta på med den. utsidan. Man ja, en rymdfärja som går där blir Det här blir en ubåt. Det, det är misstänkt likt Algrens bilar fast i form av Många rumfärg. Nu kommer det utmaningen. Ska man klara av att få allt det här i munnen? Då? Mm. Det finns bara ett sätt att stoppa dem. I munnen. Till många gamla här som jag känner till. Det. Och även äldre studenter liksom stimulerar. Jag jobbar återigen på KTH. Och en av grejerna jag har gjort är att jag drar igång ett studentprojekt där studenter ska bygga så att en liten satellit. Det kommer se ut precis som den där. Om några år så hoppas jag att vi kan skicka upp det från. En sån från nestrange men inte den där ska vi skicka upp 2017. Sven Gran som är Sveriges absolut kund, i satellitkunskap så att säga. Han är projektledare som ska hjälpa studenterna som tur är och det ger möjlighet för små företag. att att testa och verifiera teknologier som gör att de kan ge chans att komma in på marknaden. Ge forskare på KTO chans att göra små experiment också. Det sista jag ska säga det är en annan inspirationsfaktor i år. Vi har en förening som heter Association Space Explorers. Det är alla som har varit i rymden. Vi är idag ungefär 400 medlemmar från 35 länder. Vi har en årlig konferens i september ska den vara i Sverige och temat är just Inspired by Space. Mycket av det som vi gör där, är att åka runt i, eller ja, stor, det är att man åker runt i skolor två och, två, och, och pratar med barn. Där ledar grejen från jordens alla via rymden till Sverige och vi ska ha i Stockholm, Linköping, där Saab bjuder på en hel dag och eh, även några astronauter kommer få tjänst att flyga gripen och eh, sluta i Småland, en smålands religion, region där som större Och med de där orden så ska jag tacka för mig. Jag ser rymden som en stor strategisk tillgång eh, på många sätt för den som kan och vill. Och I Sverige har vi definitivt mycket kapacitet, vi har högteknologi teknologi och tillgångar annat som gör att vi skulle kunna göra väldigt mycket till allas gång. både Sverige och andra ännu om vi vill. Tack så mycket. Tack så mycket, Christer Fuglesang, för den här fantastiska exposéen. Det var ju ren poesi, vissa delar av det här. Och vi drog ju över tiden lite grann, men jag har förstått att det här med tid och rum är helt andra saker när man kommer ut i rymden. Ja, tiden går lite långsammare. Ja, jag, jag har läst också när jag läste fysik. Eh, vi säger tack till dig så länge. Så får du sitta ner eh, och då ska vi rast skinna vidare för att ställa de kanske lite mer tråkiga frågorna. Vad betyder det här eh, säkerhetspolitiskt? Och de som ska besvara detta och hjälpas att göra det, det är Ingmar Skogö som är rymdutredare. Det är Johan Eriksson som är forskningschef på Utrikespolitiska institutet och det är Dennis Gyllensborre chef för ledningsstaben på Försvarsmakten. Eh, mina herrar med språng upp på scenen. Och då tänkte jag att du kan få inleda lite grann, Inma. Vad gör en rymdutredare? Ja, en rymdutredare håller ju på med det som Christer berättar om. Och åtminstone finns i det sammanhanget. Och det är väldigt inspirerande. Men jag fick ett uppdrag av regeringen. Har kommit halvvägs ungefär nu. Ska det redovisa det i slutet på maj. Och tanken är att jag, ska, jag kan läsa direkt här, föreslå en sammanhållen och långsiktig nationell strategi eh, som tar hänsyn till civila, militära och kommersiella intressen och som, beva, och som beaktar synergierna mellan dessa. Det skulle kunna rymden, passa in på väldigt många områden. Ja, nu gäller det rymden. Mm. Och hur långt har du kommit? Ja, jag, alltså jag har kommit halvvägs ungefär, började i somras och ska sluta till sommaren och har ju åkt runt och pratat med folk och läser in detta. Det är ju så att vi har ju hållit på med rymdverksamhet i Sverige sedan slutet på 50-talet och det var ju jättekul att Christer då blev den första astronauten för det är ju ett uttryck för någon slags uppskattning av vad vi har gjort. Den senaste utredningen kring det här gjordes 1995 och nu är det 20 år sedan och tanken är ju att, att försöka få fram någon slags inriktning hur får vi mest nytta för pengarna inom rymdområdet för de 1,5 miljarder som vi satsar? Mm. Eh, och också väga in vad har hänt under alla de här åren och hur kan vi få mer nytta? Och då är det ju så att, eh, det är klart om vi tittar på, eh, från svensk sida så har ju det här varit en civil angelägenhet från första början. Men om vi tittar internationellt så är det ju väldigt mycket en säkerhetspolitisk militär fråga. Eh, och eh, vi ser ju att, eh, eh, även om rymden inte är så att säga vapeniserad, det finns inga vapen i rymden, så är det ju en, en strategisk tillgång för säkerhetspolitik och försvarsändamål och det är väl en sak som, som jag vill titta på och där det är alldeles uppenbart att det vi ägnar oss åt är bland annat det Christer nämnde, men det är också eh, telekommunikation, rymdfysik, navigering, algblomningsmätning, kartering av, eh, av skogar, eh, klimatförändringar, det ena och det andra, och det finns med, men det finns ju, och vi jobbar väldigt mycket tillsammans med våra europeiska partners i ESA och har gemensamma projekt med dem. Men det finns ju också i de flesta länder en militär aspekt på detta. Vi har valt att separera det, men man talar allt mer om dual use och så vidare och det, förmodligen är det så att man, man, det är inte meningsfullt att separera detta med militär och civil användning. För det är samma satelliter som används och därför så är det rimligt att se det som en helhet. Och det finns en massa synergier däremellan. Men min, min, men min fråga där då blir lite grann i det här. Alltså man kan ju tycka då är det här ett nationellt projekt i Sverige eller Snarare precis som Christer pekar på ett internationellt projekt. arbete som vi gör tillsammans med andra. Alltså du nämner tror... här med klimatförändringar och kartering och du nämner här med navigation och allt annat sånt här. Om vi tittar på hur vi använder de insatser vi gör så görs ju väldigt mycket tillsammans med våra europeiska partners. Mm -hmm. Där finns ju också någon slags eh, eh, säkerhetspolitiska aspekt på detta att Europa ska vara rustat i förhållande till resten av världen. Men kort vi är småspelare i Europa och eh, Ska vi nå stora resultat måste vi jobba tillsammans. Men för att vi ska vara en relevant spelare så måste vi också ha en egen agenda där vi själva utvecklar saker. Och Vi har stolta forskningstraditioner och vi är med och utvecklar instrument till, till olika missioner och så vidare. Och det gör att för att vara relevant så måste du, också, du måste både ha en egen verksamhet, vi har en egen industri, men i det stora dragen så måste man också samarbeta för att få bäst utveckling. Mm. Kan man tänka sig att det blir en ekonomisk konkurrens när det gäller exploateringen ute i rymden? Jag tänker på sådant som när vi en dag har skickat iväg landaren till Mars. Att vi gör anspråk på en krater på Mars till exempel. Eller, eller att vi gör anspråk på att utvinna mineraler eller annat. Alltså den, den diskussionen förs, och det förs ju förhandlar i FN-sammanhang, att försöka freda rymden, att det ska ha en allmän tillgång till detta. Men det är klart på samma på motsvarande sätt som vi har på jorden när det gäller tillgången till polerna så, så är det en fråga som ju inte är helt utklarad men som är oerhört viktig, givetvis för ett litet land som Sverige och för alla små länder att det finns en fri tillgång till det. Men det måste ju regleras internationellt i så fall och där har vi en viktig roll att spela och det är en bra bit kvar, tror jag, innan man är där. Mm. Jag kommer att komma tillbaka till dig alldeles strax. Emma. Jag skulle vilja gå över till Dennis Gyllensborger som ju är chef ledningsstaven för ledningsstaven Försvarsmakten. Hur ser Försvarsmakten's intressen i rymden ut? Mm. Ja, först och främst tack för möjligheten att, att bidra och eh, framförallt tack för att ni har satt eh, rymden på den här säkerhetspolitiska agendan. Eh, så om vi inte har något att göra på jorden. Nej, <laughs> ja, just det. Eh, vi förknippar kanske i första hand rummen, förutom att vi kopplar till Krista Fugursang och rymdresa. I första hand med teknikutveckling, framtid och forskning. Men det finns en tydlig koppling till säkerhetspolitik och försvarspolitik här och nu. Och, eh, jag tänkte bara väldigt kort illustrera det inom fem områden. Och, eh, Politiskt så förknippar man ofta höga ambitioner i rymden med nationell prestige och i vissa fall stormaktsambitioner. Det finns en tydlig geopolitisk koppling till hur de större staterna agerar. och Både Ryssland, USA och Kina nämndes ju här tidigare som är just de stora aktörerna. Det finns också en viktig ekonomisk koppling. EU har gjort en beräkning som säger på detta som säger att mellan 7, 6 och 7 procent av BNP i västländerna är beroende av rymdbaserade förmågor. Och det, det rör sig då om väldigt stora summor i Europa, ungefär 800 miljarder euro. Och Naturligtvis så är det så att med ett ekonomiskt intresse så följer nationella säkerhetsintressen. Det här beroendet av rymden leder också till sårbarheter och därför är det viktigt att betrakta rymdsystemen, både de delar som finns på marken som marksegmentet och det som faktiskt finns uppe i rymden som kritisk infrastruktur och någonting som man också måste skydda. Det fjärde området som jag vill lyfta fram är information, området information och vi har en tidigare utrikesminister som proklamerade att kunskap är säkerhetspolitikens första frontlinje. Och det är så att rymdbaserade förmågor har en viktig roll att spela när det gäller transparens. Det var vad Christer Fugelsang inne på, till exempel när det gäller rustningskontroll och andra förtroendeskapande åtgärder. Det femte och sista området är naturligtvis det militära området och där har vi sett ett ökat nyttjande av rymden och man kan väl säga att det har skett ett paradigmskifte och det har sin, sitt ursprung i att vi får en billigare teknik i kombination med en bättre prestanda. Det är en ganska ovanlig kombination men men också betydelsefullt i det här området. Och det innebär att vapen, sensorer och kommunikationssystem använder sig av olika rymdsystem. Och det är ju så att modern krigföring i ganska stor utsträckning är beroende av, av rymden i de här avseendena. Det nämndes här med vapen i rymden. Ja, det, finns, det finns ju inget generellt förbud mot vapen i rymden. Däremot finns det restriktioner när det gäller massförstörelsevapen. Och det finns ju en utveckling på det här området i lite olika avseenden. Antisatellitförmåga är en förmåga som har funnits bland några länder sedan 50-talet. Och det handlar om att kunna skjuta ner satelliter. Och vi såg ju senast här 2007 när Kina sköt ner en av sina egna vädersatelliter. Vilket fick stora konsekvenser när det gäller rymdskrot och kan säga, miljön i rymden. Eh, rymden har en ökad betydelse militärt jag tycker eh, Rysslands nya militärstrategiska doktrin som fastställdes här i, i, vid årsskiftet eh, illustrerar detta där man pekar just på <coughs> det här området som ett av de eh, farliga och viktiga områdena mm. när det gäller framtida hot. Christer Fulesan pekar ju här på det fantastiska samarbetet som har varit då när det gäller till exempel rymdstationen ISS och han nämnde ju att detta också nomineras till Nobels fredspris. Är det riskerar vi ett slut på ner och återvändning inte någon typ av rymdkapplöpning? Jag tror att man ska vara klar över att även inom det här området så utmanar ett antal länder USA. Men det finns då ingen anledning att vara alarmistisk. Det finns ett ganska stort ömsesidigt beroende just mellan Ryssland och USA när det gäller teknik. Och kompetens som då skulle kunna verka i motsatt riktning. Mm. Och där ser vi ju andra aktörer också, precis som Christer pekade på. nämligen Vi har ju Kina, vi har Indien, vi har Japan, utöver då de europeiska länderna. Jag ska gå över till dig då också, avslutningsvis, eller inledningsvis här. Johan Eriksson, du är forskningschef på Utrikespolitiska institutet. Vad har varit ert fokus och ert intresse för rymden? Ja, vi är intresserade av globala maktskiften. Och i den, när vi diskuterar globala maktskiften så brukar det handla om det ekonomiska maktskiftet från USA som dominerande supermakt till framförallt Kina som på frammarsch. Men när man tittar närmare på vad vi menar egentligen, vad händer med makt i den globala politiken så ser vi ju att det inte bara handlar om nya stater. I rymden så handlar det också om att vi har gått från två supermakter till att vi är närmare 60-70 stater med egna rymdprogram. Ofta i samarbete med varandra. Men inte bara detta, det som också Christer visade här, näringslivet, näringslivets allt större betydelse i rymden. När näringslivet har gått från att ha levererat hårdvara till att, nu, att man levererar tjänster. Mm. NASA till exempel köper tjänster från SpaceX och Orbital till exempel för att leverera utrustning upp till rymdstationen. Och då handlar det inte bara om den här typen av spek spektakulära upplevelser, resor, alla oss och, och som skickar upp folk i luften, utan då handlar ju också om andra, rätt tunga ekonomiska intressen, exploatering och annat. Ja, absolut. det är ju, Den som kan det, detta bäst det är nog Christer, exakt vad de gör för någonting. Det är, det är ganska komplicerade saker. Det är faktiskt rocket science på riktigt som vi pratar om. Och, och det är inte jag är någon expert på som en enkel statsvetare. Men i alla fall, det handlar ju om massa olika typer av Frågor. Och man kan säga att rymden blir mer och mer en viktig del i vardagslivet. Vi har sett flera exempel på detta i diskussionen här. Att det som man pratar om kritisk infrastruktur idag, kritiska samhällsviktiga infrastrukturer, rymdteknologi är en del av detta. Och vi alla blir, även som individer, kanske obemärkligt blir vi mer och mer beroende av detta. Framförallt handlar det om satellitnavigering då, för oss själva. Men, så det blir, och därför är det företaget som levererar den här typen av teknologi. Mm. Men det innebär ju också att sårbarheten ökar. Kan öka mm. rätt dramatiskt. Ja, mm. det gör det. Mm. Och jag vet, du har varit inne också på att fundera på det här lite hur ser det ut med avtal i juridiken egentligen. Jag hänger den? med? Ja. Jo, det finns ju ett antal rymdavtal. Och jag är inte någon expert, jag är inte jurist, men det viktigaste är egentligen rymdavtalet från 67. Och där skulle jag säga att det, det som du sa att man förbjuder av ja, det här med krig. Jag menar, andan i det avtalet handlar om att rymden är en fredad zon. Så det andas den här, så här liberala tanken att okej, okay, på jorden har vi ibland svårt att hålla sams. Men i rymden minns han, precis som när det gäller andra så kallade globala samfälligheter som till exempel Antarktis. Och där, där ska vi, det, det tillhör inte någons enskild stat- alla har rätt att befinna sig där ingen kan ockupera någon del av rymden. Mm. Och vi ska inte göra det med, vi ska inte använda militära medel. Men kommer vi kunna tro på det på, på lite längre sikt än? Som vi tittar nu på Arktis och Arktis ökande betydelse. Eh, när vi ser också möjligheterna för transportleder och Möjligheter att utvinna mineraler. Eh, som, en, eh, som en effekt av klimatförändringarna och temperaturhöjningarna. Vågar vi lita på att man kommer lämna rymden som en fredad zon? Jag tror inte att man kommer göra det. Det som jag har sagt så här, jag är också optimist i grunden att det, det är för stora, starka intressen. Man är, också, det är så starkt beroende av varandra. Och framförallt de fortfarande starkaste aktörerna Ryssland och USA. Och om det finns någon form av rationalitet i de staternas agerande så, så tror jag att man aktar sig för att starta någon form av rymdkrig eller liknande. Men samtidigt det, är alltid, det har varit två agender parallellt hela tiden. Det har varit någon form av... Ja, den mörka sidan av rymden och den ljusa sidan av, av månen där, där, som hela tiden har funnits parallellt. Och det gäller att vi ser att det är dom, samarbetet som dominerar. Mm. Dennis, vad tror du? Eh, ja jag, jag ansluter mig till eh, vad som har eh, sagts här. Man kan väl också lägga till att eh, att passera vapen i rymden utgör ett hot för alla andra på jorden. Så att, eh, det är förknippat med en enorm politisk kostnad att göra, ta ett sådant steg. Mm. Och det skulle då verka avhållande ja. helt enkelt. Mm. Ja Ingmar, vad är det vi har missat när det gäller din rymletredning och vad är det vi kan vänta framöver? Jag tror att det finns fördelar att se på ett närmare samband mellan det civila och militära. Och kanske också det vi har jobbat med civilt, att vi i ökad grad försöker sätta in det i någon slags säkerhetspolitiskt sammanhang. Att vi har den förståelsen lite mer i Sverige än vad vi har haft historiskt sett. Eh, det tror jag. Och, och sen är det ju att hitta den optimala balansen då mellan att göra själv och att i allt väsentligt jobba internationellt. Men, mm. Och det är ett arbete som återstår att göra. Och, när skulle du vara klar med din utredning? Sista maj. Eh, och det där måste ju hela tiden ändras. Det är ju också ett, att be, befrämja och se till att den industri som finns och jobbar med de här frågorna verkligen får en positiv utveckling. Och att vi ser till att ta vara på all den information som kommer från rymden. Christer nämnde det här med Copernicus och Galileo och allt mm. detta. Det finns ju massa information som vi inte riktigt har kapacitet att ta om hand. Och det behöver vi säkerställa också på ett bättre sätt mm. än vad vi har gjort hittills. Dennis, du vill in helt kort. Ja, jag tycker att det finns en stor potential i Sverige. Vi har en uh, välutvecklad, långt framskriven uh, forskning i det här området. Vi har en stark industri. Vi har infrastruktur i form av s -range. Så att det finns många områden där att utveckla vidare. Och vi har ju sett i EU, både Galileo och Copernicus, nämndes, när de utvecklades så var det strikt civilt. och Det var en väldigt strikt rågång till det militära. Och så sent som när jag lämnade mitt jobb i EU 2008 så, så fanns den här uppdelningen. Nu är båda de här systemen, har man öppnat upp för militära tillämpningar- och jag tycker att det i sig är en indikator för att just eh, verka för och främja dual ljus. Mm. Mina herrar, tiden rinner ut. Det är sent. Det har varit en lång dag. Det har varit en oerhört spännande dag tycker jag. Den har varit inspirerande och också... Det har rätt mycket frågor jag hoppas ni får möjlighet att väta dem under resten av kvällen här. Eh, och vi kanske kan se fram emot ett seminarium i folk- och försvarsregi. Kanske Lena Bartholsson när du är klar med din rymdutredning, Ingmar, fram i maj. Och kanske att herrarna kan komma och kommentera då också. Jag säger stort tack Ingmar Skogö, Dennis i Hyldensborg samt också till Johan Eriksson. Vi ger dem en applåd. Och därmed är dagens program avslutat. Vi återsamlas här klockan 12.30 imorgon och då ska vi få lyssna till inrikesminister Anders Hyggeman. Välkommen tillbaka då!